doina sufletului Dumnezeule a toate ziditorule te iubim fiindcă tu cuvântul rosteai în oglinzile vocalelor lungi și la crucea iubirii ai știut să ne înjugi. Dumnezeule a toate ziditorule te iubim fiindcă tu beznan bulgări ai sfârmat când prin fiul iubit neamul din iad ne-ai salvat Dumnezeule, a toate zitorile te iubim, fiindcă frumosul tău chip ne-l-ai dat și cu iubire fierbinte al inimii drum ne-ai luminat. Dumnezeule, a toate zitorile te iubim, fiindcă steaua sufletului nostru ai născut și fulgi de nea ai harului tău peste noi ai cernut. Dumnezeule, a toate zitorile te iubim, fiindcă dincășii ați.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 Dumnezeule, a toate ziitorile te iubim, fiindcă în ruga noastră tămâia ta ai aprins și prin crucea iubirii mâna ta ne a întins. Dumnezeule, a toate ziitorile te iubim, fiindcă din jugul durerii sufletul nostru cu iubirii l-ai scos și a neamului rădăcină la cer ai întors. Dumnezeule, a toate ziitorile te iubim,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 Doamne, Cel care la cina cea de taină neamul Tău l-ai chemat, dăruiește-ne oglinda și lumina conștiinței ca să vedem cât de mult cu Tine ne-am asemănat.